بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن کل خلیطوئین خلیطین دخلتن دخلتن دخلت یوالی تویلیشی یوزیک غلو تویلیشی ندیخ بری مقصد داده سوکن بیس جوړی او کې دو نوعی یوزیکی بسر او روتبشو یا بسر او تمرشو دی بارکی جمهوروی ترلیست استعمال مطلقنا ناجیز ده امام ابو حنیفه رحمه الله وی چکه چرته اسکار کئ نمبه اسکل حرام دي او کئ اسکار پکې نه نشا نمبه په دې کې سہ نشته لگا څنګه چې یووازي او رو تب تب اوبو کی واچه او نشبکی نئی استعمال جائز دے یا یوازی بوسر مدازی که دوانو واچه ولیشی نحو میں استعمال جائز دے قباحت پاکی نشت دی مصنیب دی باب کی کم حادیث نقل کر لی نو اول که دو حادیثون دا د جنبور دلیل جوړيږي گی اور اس تب دو حادیثون دا امام سمام دا مستق دلیل دے دا اول حدیث ته جابر بن عبد حدیث ته جنبی رسول سلام منه کړوا عین تبز الزبيب والتمر جميعا جنبیزプレ شی اوس کې او کجوري پجمه نو ته منه کړلا جنبیز ګل شی بوسر او رطب پجم بوسره کجوري توئی چې هغه د سورا پخې نه وی نیم پختای رطب هغه توئی چې پورا پخې تمار اغه ته وېچو چې مش ان جورو د پارادایسي مختلف نمونه دي او موسنيبه مندلته کې څو نمونه ذکر کړې دي منګاو تاسو لپاره دی چې اغا اینده میا کلا پسړي خبر درځي لسانون العرب ذاه اللغه دي کتاب دې لغ په حواله باندې دې کجور چې کم مراتب دي دغه بیان کیږي چې کجورونه اول وخت کې چې کلا دا برابر شي د میوته نو او وخت یوده توله وي بیا خلال وي بیا بلح وي یا تمر چې ګنګو چې ونيسي او ګولونه ت جوړ شي نو په داس وړتیا تلاوي چې ګولونه اورځي او دا غینه غدانه لوري دل شروع شي نو په دغه وخت خلال او بیا چې کلا د دغینه پصټ کړه دانا کار شي د زړی د کله کې وخته پور چې کومه زمانه کې د که جوې د میوهوي په د وخت ورته بالا و بیا چې کله داسې د دا پخواې اثر شوشي. تپخې او سکه چاین مده ته تبصر وای او چې پوره پخشي لا و چې شونې نو تر او تبوي وو چې شربوته تماروي لانو مونای زګی نو بازار کې لمي او غټ ملاوما دی وی و یره کې اٹکهره مانره بازار ما hội سری تر د سوچ اغام دیسی چلتی که تره نوبی کتوی حدیث بیانه ویجون خطیب خطیب بیدا بلحصت اوی باوک زمان زیان کم نهوستی که که جور رسولمونه دیگه که زمانی که میشتی نادتا سویات کهیش بلحصت اوی که دا دانش د زرید دا دو پورید دی زمانه کی پلی د بلحصت اوی اوال کلا سیدار زم ګوټه واندې کې وې شروع کیږي هغه پچای واندې د کړه شو به چې کلاغه ولون را شروع کیو دانی به کم دن نوې مدار خلال شو به چې کلاغه دا غزری په خیدو پوری کمه زمانی ته بلح شو او چې کلاغه په خیدو ته ښکار شي سپه خیسلاله ګسر او چې پور په خشي و چې شو نه چې و چې شنو تمام یو لبا زبلم رضه زهوه زهوه دي توې په روانه آثار د تخې شروع شي حالات راځي خاص مقام وي و دې قاله حدثنا موسى بن اسماعيل قاله حدثنا بان قاله سنيه يحيى عن اوې دې د نورو سره مقایسه نبیو السلامونه کولود زيبو د تبو تمرونه دي زيبو د بوسترود تمرونه او دې زيبو د زهوي او د روتاب نه دي د زهواله نام دې د ربستر مرادف دي غلطه کې نور زهو اګتوچ پر باندې اثر د په او په امبار انستغرام پر مې نن ته وې زو کل واعته نه عائده تازه اجوي بوگو کي هر يوزان الله اما ته حديث ابن كره مسلم نم در امام ده په تا اسلام په هاذه حديث دو دو را جمع شو من کړه نبي الرسول صلوات والسلام البلح والتمر کچا کچوری او وچ واچولې شي او صاحب زبيب واسکیو کم تمر واچولې نور نو د بره وقت له قتغه دي تاسو خو ته شي تاسو مان کچک کچک کچوری او که دا تمر وای شي کچوری یی طالحه حدثنا مسدود ينقل حدثنا يحيى عن ثابت انه مرته حدثني ريته ان كشفته بمري مقاله اوت مسلمه رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم حرام قال كان ينهانا من نبرد حملا ناخذ التمر اللذيذ والتمر ده كبشه بنت ابي مريم سلم رحمها الله تبارك وتعالى تقوس كلو في المؤمنين ما واردان سكي كان النبي صلي من حانو النبي من قال قال تيكان ينهانا من يمنكلو ان اجمع جو من نوا او نخل تزبيب والتمر النجم النواجم باخو زړی تبخنه په بخول سره دې عبارت دوه مقصدی یوم مقصدی دالي چې نبی لري ستر تو سلام طويلو چې کله تاسو ذکر جوړي او بوکی واچوي او اغتاس بخوي نو دا زړی وسره ما په خوای دا که دا ریډ اوریجن په دې خلک شيره جوړي پاک د زبيب چې د نبيجو چې کم مقصد دین اپود کی او دوی مقدای چې ومن د الله پیغمبر مناکړیو د په خوولو د سړونا ولی زړی چې پاخشه د دې رسم نو وستیش دا زړیدا خدای حیوانات او لپاره बाळा نهودا الکريچ په دې کې غرس په خوالي خدای غیرس ختم شکم. من منپات نه منپات نه هوا تر پیلي نه هوا د زکه من, من نبی السلام علیکم اور کو زبيب او تمر وای نبی علی سلام ده پار با ارزوالیش و سبیب پاکی با تمر اچوالی که یا با وچوالیش و تمر نپاکی با زبیب ده پاسه و اچوالیش یعنی دوشنیوزشو کنید دلیلی داغ چاچی نبزی پخلتیت سر حرمت مشتی ترسوشی باکی اسکار نیره غلیه ها ها رحبتس نا عزیاد و یحیل خسانی قررر سبيه بنت اطيهوي چې د اخر شوم سره سره زنانو د عبد القيس قبيله په اشاره ده هغه نه غینه تاسو کړو و باراده او د زبيب کی نغيوي همزو ما بره وېستو یو من مین تمر د کجورنا او چی کجورې و قبزه او یو مټه مين ذبيب دوسکو فالګې په انه ما بيولوژي واچو او ام رسو هو نو ما ما کو دې لره ثم اسقيه النبي اسلام يا ما کو دغه په نبي عليه الصلاه دو شوي نارال او انما هو كانك رهن بوس وحده يكو ويجاني ذلك من عباس وقال ان الله اشياء يكون المزودين هي تنظر قلت بقراءه من جاء وقال ان يوجد الحمد نو قطع ده ده جابیر بني زید و ده اکرامان روایت نقل کرده دیو با یوازی ده نمپخط کجوری مکروح کنه دیو با داخت خبره حاصل اول ده بوله ده امیان بایس نمیده غم ده مکروح کنه دیو امیان بایس رزیلنه همه باویی زمان دا یرده ده ده ده اغم وزاده ده نبیل اسلام وزینا کړو. نما ته بو زګو چی لا قتاده تموي هشاموي مل مزا مزا سي او يا النبي بالحمد تم والا زفت ترى النبي دي جي پرشين اغلو جي پايه باندې تارکول پوري كريش دي نه دا خبر معلوم شو نبی علیہ الصلوۃ <سؤال> والسلام غنی دا خالص بوسرنا خوبو کچه منا کړ او درېم یاباس دوي چې عبد القیس د کم مزان نبی علیہ السلام غم داو حالن کی تزکۃ عبد دا القیس مبارکی پوره غن رواه تل ستری او بخاری کې د تمرہ شفای کی چرته د مزانم نشته چې نبی علیہ السلام دیولره منا کړی نو دا عبد ربیع بیا بس په یو ځان دی دیون دا خبر پته کوسره کې اخ شاسره بیا د دې روایتونو د جماکی دله دا خبره معلوم شو چې بل پرز ممنوع مې نو دا په اور کې چې دار ته په حنتم یا مزافت کې واچ نو دا منه کې اټیدله اصل نه چې دینه ا مسکر جوړ شوی یو تا پد نه لګیدل هذيت منع, منع في و النبي اللي قال حدثنا عيسى بن محمد كما طريقه و ولكي هي اس الطريقه عبد الله بن دلمی دا قلب لار دلمین روایت کې د فیروز دیلمی لري د یمنو سیدون کې او د جکما کارنامه کله نو لې چانه پټنه هغه کس دا وجله چې نو وو دا وایي کړه مدایمنګ د نبی علی صلواۃ و سلام خاترالو موږ توې دا الله پیغمبر قد علمتمنح تا ته پدره چې موږ سوګیو ومن اين انا انه ده comes in among ra ghair wa ila man nahnu chatra ghair na biye saramayt ila allah wa ila rasulihi ta'so allah tara ghair ila rasul tara ghair ustana rawayaton ki was baish the bukhari wa ghairaki diwi امداد غون کې وصول کی ځاغم کا مرسته وکي تعاون او یا له رسول مستاسو مرسته تعاون وکي نموږ بیا وی اېدا ل پیغمبر ان لنا انابن زمونګه انګور دي له لا خو کې وانګور ډېر کېده مالم شو موږ پغې څه کوو نمیره سلامي زب بيوها وسکي کوي نموږ غوي په وڅ کوو نبی علیه سلاموی انبیزوهو علا غدایی کم شریبو علا شایی کم قرزوی دیلارا پاقا وقت سحرو نستاسو کی اوز که دیلارا پا وقت بیگاستاسو کی او قرزوی دیلارا, دیلارا پوبو کی پا وقت بیگاستاسو کی اوز که پا وقت سحر کی این بیگان چواچو چو نسار لپاکی اثر شوی پا و بو کیا خوبال پیدا رسال کې څه څه سره وایي نه ګالب دي شي خدا ويات ست جوان بيزه په شان ان تا چوي تزم مشکي زوكي ولا تن بيزه بالقلل او پمټکو کې ما چوي فانه يقنا الشان داري ذا اخرى نصرى كلا چرس شير خپل زمانين سوار دا الندا سرګرزي دا په انه اله د سش د بارد بعضوي جناي لته د پارا دن بيز په شنان په شنانو کې تازه چوي چې تازه په مشکی زکه واټوي نو زر استعماله وي او که استعمال یې نکین دا غي نه مسرکه جوړ شي کوشش وکوي چې زري استعمال کړی کوبیا مته سرکه جوړ شي نو څه ځای کې نه نقصان نکي او کتر دا, دا یا باندې وای چې د قوللو کې نه چولوي لته هغه د دې کله تاسو دا پرمټ کو کې واچو نه غی نه سرکه جوړ نو سرکه هوتاسو نه تیماره وای چې مرزای کې نو دیوځنه تاوځاب مټکو کې ما دا شهاندار وایته چې نبی اسلام د پاره باندې چورې شو یو مشکیزه کی خدای مشکیزه اوس نشته نو موږ د دې خبرې هم څه نشناخته کړی علیو خبره دې شته چې میثل د مشکیزو پرې زمانه کې شته عربو یاره بیا کې ډیر دي دا والوالو او کی وبا چونی دغی اوسری ایوب اعلان لټټی نو اعظمانی کومه مشکی زی غټی په وین یو دغی سرو ایوب اعلان د غیره څخه ان نو غټه مشکی زی راځی او زه ته زړه د عرب ګل وبر سر کې به یتو و وړاندولې مې مې د هغه سره په آسمان ته ولا نې چې مخ رنګي وي د په منځلره ټوټای وي دا هغه به راشي یا بل کې راغستي هغه به اس کې عربی کې اعلان تا اصل الله عز الله دګي یو خدا پیدا و چې غټه مشکې ده و مخې سره اڑوړ اڑول او بلنده چه دی مشکیزه که چرت سیزکار پیدا شویده این در لاند یخت پیدا کیه او جتا دا اغید آغا خلانگی نو براوال نو پت بتتاو لیده که او بو مسکر دی که مسکر دی که مسکر دی که دیگه در دقیقه زکر دی که نبیل اسلام دا پاربا نبیز چولشو پا مشکیزه کې یو که آلاهو تس مکیده با شد آغید برا سر ولهو ازلاو دا اغید پاربا خلانگی وید یون بازو غدوان وای شر بو عائشہ نبی ز با چولے شود علیہ السلام د پارا بس هر پټیم کې هغه بیس کرے بیگہ پټیم کې او نبی ز با چولے شود علیہ السلام د پارند می هغه پټیم کې هغه بیس کلد سهر پټه تاسو بری پوه شئ نو دا چې اوسې چانېلې درې نو او چې ازګي ګوډي بو ده ګوډ نه مش کی دې ورينه ګوډ داتي لاني طرف ته دي سرونه کی ته خړانږي اوبره سره اوبره کوي واچول لاني کی راوخته دې په ورځ دا ټلټي اوثال واي علييه السلام سعد قال حدثهم متولي قال قال سنه شهير من المرضي وحدثه المقاتل ان خيا قال حدث ابن په دی هېڅکې چې زه نه دا پرمایي چې 20 با چورې شو د نبی رسول <سؤال> په پاره د سار په ټیم کې نو کلچ بیغا ټیم بشو په تاسو د بیغا خوراک به و پنو شریباله نو نبی رسول په دې وسکل په دغه عاشا خو ځواني بیغا ټیم د خوراک د بی پروستو وسک فاین په زولشن تاسو سیس شو سبب تو نه ماغور او قال فرغتو شکت هوتا ما ودا لوغه پاریق کو لاغینا ثم تنذو بالليل بها نبی غرضه ولاي شود السلام د دا پاره نش پی پټیم کی پیدا اسبا تغدا فشرب على غذائي چې سارم شو او ناشته می وکړه پنهشتي د پاز د ووسکي قالت نغسل الثقاء غدوه تن واشیہ تن عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی مونږ وینځل دغه مشکیزه د سحر په کې او د بیګا په قال لها ابي نووي عائشہ رضی اللہ عنہا تا زما بابا مررتن پیوم دوزل پورت کې قالت نام اوی او مونږ دوزل پورت کې د مشکیزه درته چې ترته پدې کې څګندګیرا نشي بڅویرا نشي دغسي یا اسکار په کې دا حدیث عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دي دغه خبره او وسوسه چې نبی اسلام د پاربا نه ميز اچولې شو زبیب، موسکی موسکی باقی جرنبیل اسلام پا دغا ورز والغد صباح و بعد الغد و بند صباح إلى مسائل ثالثة تربیقات درين ورز بوری باقی عمر كلون پاس خدم خادمانو تبانی تب بواسکوالی او یو حراق و توی کلشی امام بداوسی ولواجه زکرگی چیس کل خدم ماندائی و الفساد جلتیبے کوله پدې سراد په صادنه جلتیبے کوله پدې سراد ان چې چرته په صادد په صاد وڅيبه اشكال جوړ شو ما کي سمر روایتونه ته رسول الله عليه السلام نه منقول نه باقي دارل چې دا بس د بيګار بسرڅکي کې د سره بیگاني ورځ نه مناوخته او دې هدي ته دارل چې دړي ورځ پورې وي خیال لات وده هني کړه هم سردی ده که ګرمي ده الله الله جواب بدل سو کوي جدا محمود دي پته پاوته زمان باندې ګرمه په ټیم کې پیور کی خدمت او جدا سي تردیبو لگداله ذواجب کی تاسو واقي او تردیو ورز پوری واغه پاتې کیدل وکي نقصان نراته ون تشرب الماء من هذه الطريقه حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا جاد بن محمد قال قال ابن ذليل قال اطوى اس كل جائز دي دا او به دې په نومر وای چې ماده شیری ځن نهان اوري دریو او چې د نبی عليه السلام <سؤال> دی دا پرې نوم غني ځن نه ذکر دی ته یې نو کړلو ورکو چې نبی عليه السلام او درنګ بیت سرود ځن بیت جاش رځن حاضر نو سکوبې د غسر جبین ترجمه تر باب ثابت شو متوازه تو انا وحفصه ومعفقتكم مع وحبسهم تواسعيه دواسيتنا لمنجوهات جماز بطغن تهوك مقرر آياتنا ما دخل عليها كم يوم منك داخلشو عليه السلام فأغي نورتديوه إني أجد منك عليها مغافر زمممستان بيد مغافير بدخل على إحداهن وداخلشو عليه السلام فأيود وقال از دا لکا لفو نغیرت دا خبره وکرا اسکمیووا حدیث دا ایتیه نرش استاد اخلاینا بوید مغافر و زی ناگا نبيی علیسان جبل شریبت و آصلا ما خوب مغافر استعمال کرن او اسل گا بین مسکلی رزینک بین جهس خوالا اعود بی بدانکم زکر نبيی علیسان نه نپرتو دا بد بویعید ولن اعوذ له او چرته بنا واپس کیګه ماندی تا نازل شو د ایت لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضاۃ ازواجک تردی پوری انت توبه الہی لایشه وحفصه واذا سر النبی له بازو جی حدیث نه قولی بل شریط دا جہیزی ثابیت شو دی یو مسله را چین نبی علیہ السلام زاینب بنت جحش کرا گبینس کو دغه خبرې پس منظر داسې دی چې نبی علیہ السلام نه بي بيان او دا بي بيان چې د دوو ډلو کی تقسیم یو دا شیردن ها حزب شپا کی حفصره جل او تر ها هم او دویم د زینب بنت جحش حزب واقي sawdust راځنه هم داخلو عامت ور سره د دې بنو په خپل میز کې پورا جوړ نه ني تبعيامه دې دا صد یو خبره ده تبعيت رخي سره اخو دي وبسر جوړ نه ني نبي عليه السلام علي کو قسم لازم نو و عدل بین زوجات بنابیل اسلام کولو کانا لازم کنو لیکن یو ټیم دیسی چې پاغتیم کی بنابیل اسلام در طول و بیبیانو خواهد تا پشپورا کبتا دا غید تپوست پارا دا بیماری و زوریاتو ویچی دا دمازی گرم نه با دا پولارا و لارا بیدیسی تپوستو کولن سنگ چلنی خیئی طبیعت خریریسی نو کله و چې د پیغمبر صلی الله علیه ورا و نبی علیہ علی السلام و را نو علی بدر په شهادت کې شربت جوړ کړلو او نبی, نبی علیہ الصلاتو السلام باندې اوس کول بیا باندې بی د بې دي بيې خوات یو هو د اګی مقصد د اوچې کرامو شي بل مقصد د اوچې نبی علیہ السلام زمانسره له وخت دی بل طرف دا چ کمبل حزب نه په خدا خبر در نه تی نو هیڅ یې در د هب سیر نه سره جرګو چې چل کو چې دی گبنونه نه شربت نه بن داتر تی وي او ته چې تاسو د نړۍ د مغافيرو غوي دي مغافير ایو خاص قسم ته جاول شانتی دی ورو پته وونه ده دا دا اغي ارګون یان اری کڼ ورته ویل شي دې څه غوغان په کې قرقي واجب استعمالي و بوکی واچ شربت ته او دا خبره هو تاسو معلوم دا پری پیږی چی دا دګبین کم مچوي دا چی کمسه زخرى او دا اغه ګبین جوړ شي په دا ګبین کې دا هی خون راځي نو دې ورته دا چل جوړ انې په غریبو نبي عليه السلام نه پیغو کله چې دیوته چلمه کاوي نبا صاحبې جمعو دغه مرا په هیڅ کله ګبین مسکل دي روز تر وخت کې راځي چې دیشې چې مچای ته د غریب بلنګي دلیوی په دغې بوې پرشادو کراغلی دغې نه ګټي جوش نبي عليه چې بس زو بیا ګبینس کومه حل بنل غریب دغې حلوي نو اللہ پاک آیات راولی گو او نبی علیہ السلام تیوی چو ولی او سیز پتا اللہ حلال کرتے من دے دا خودتا قسمو قدو تحریم نحلالو تی قسمو قسم دی مات کود دا غگبین خورا خوددر تی پر روایت دا دویم روایت تا سو نو پاکی دا قالت قاته بل اکل ته مغافير کده وین کې ژوند سودو او ګبنت نبي رسالتم سره نو هغه د حفصه پکور کله روایت کې اختلاف شو چې بعضه علماو شه زینب پکور کړي بعضوي د حفصه پکور کړي بعضه علماو شو چې وین کې سودو او بعضه علماو شو چې دون کې یو په مررات نه کو دالت چېشه حاف ده د شکال په باره کې الله مع دا کلی دي چې صحیح خبره دا ده چې دا شه ورکون کې ځ نه او کم روایتونو کې چې حافسې ته نسبت شوی دی هغه صحیح نه ته خط شوی او بیا صحیح خبره دا چ عائشہ حفصه کی وی کیس اور تویر کتابه بنط کر رہی سعودیہ دی وی وجدا غداد چې سعودہ چې و دا په شی জব্দ زینب ته نه غدا و نه نشي کوله پری خبره پوسه ایت اس د دې سره حدیثو کی تطبیق پری انداز راش دا تحریم یو خبره خدا ده صحیح روایتونو کی دا دي تفسیر چی کم روایتن جنگینا بلقی سمعلمی این دا معلومی چی دا تحریم چی د ماری ماریی تحریم تا مراد او بیان نبی صلی اللہ علیه سلام اغیبی طویل و غیر اثکار این پسی منظر الجمل او جلالین و غیره و غیردالی کلی دی چھاپسر رضی اللہ تر انهای اوزلن دا سی تلیو ایزن دا نبی علیه سلام چاده کور نو هو ته نبهه ځان خپلا سوریا ماریا قبطیا اگر او ته صحبته اوسو نو پدې خبره باندې حفصار ځا هغه آغاش اظهار دا ناګواریو کومه په کور کې ته څنګه توین توبت کې نبی رسول الله یو بس دا ماریو پما حرامای او ته چاته موای غیرات کارکلوں اللہ <سؤال> یا تراولیگو دی مت حر یما حل اللہ لك د جسم تا جلت بل یو قسم په بخاری کې بتا سو وای چالہی سلام در خپل بیانو ه پښیو او بیان نبی صلی الله و سلام یوم عشق سم کړو زبر بیانو وخت نظم او اغه میش نبی سم وحدت کی غرپا کی بالا خانہ غریب لپاره سبب سره نو باځوی د دې لپاره سبب د ازواج او طهاراتو مطالبه وا د زیادت د نفقه خود زن روه ته تری زن داخد شخلد پای غریب لپاره سبب دا خبره کړي راز پښ کړو پرې ټولو کی صحیح خبرم هغه چې کم دي حدیثونه کرا غل نور دمر صحیح مضبوطی نه او که شي اصل حکم دې کې نه د نور بیا د غي په مسدار کیوم نو دې کې چې کله یو حکم اصل مصر کې نازل شي حضور د غي په شان خلق کې دا نه دي نه بیا ل سلام به خو سیخوا کوو کبیین بیا خوښو د حالان نمرات دغ ماود حالان نه ده دکه چې بیا د بل حی سره دغې شکال جو لکه دا خو ګرم رم بیا سلام بهختو با ماې خو شو به د نه بیا سلام خو کبین بیا ه حدیث کو پا ک دادي. جران بلنګي د پخ نبی له اسلام چې موجود شي د او په حديث کې 14وي بلا کل تم غافر قال النبي له اسلام بل شريب تو اسلن سقطني حفصه ما ګبین کړی چې حصيره بنس کولې دې فقلت ندا 14وي ما وي جرتت دلی الرفت بلنګي د لیبو ما چيدغي پورپت ترپت ننبت منبت نحلي یو بټ د بټو د شاعت دچو نه ته د باون پین نهبيدي ځغهه بعضې پهپیان د نبیزو کې چې کله په جوش ک نو بیا متیځان ساې دا بور ځون چماتا پتولگی دا چی نبی علیہ السلام کانی اسو مرو جی نسیفت حینتو پیترهو نما معلوم کو درو جماعتی دنبی علیہ السلام بی نبی زین سناعتو ها پا نبی زسرا چمان جور دبا پیو کدوکی سماتیتو بی ہی بیمی دغا کدرادو نبی السلام این دغنبیس فیزا هوا یعنیش نیازه بغیرتی جوش و حلو نیبیان اسلامی اذ ربی ها ازا بغوا پدی دیوال فا این ها ازا شراه من لعیون باللہی ونیوم آخر لہا آخر قسکاک دے اللہ نمانی و قیامت با دې بیان د کلو کې په پوالاڑ وړاندې سره په وړاندې وبس کیه نور نبی السلام منع د کلو په وړاندې دی حدیث نه وړاندې د سوه منره امام بخاري سي غن حدیث نه خلک دي چې په کې دا ثابت دی چې نبی په وړاندې وبس او کم حدیث چې د منی نه شروع قیمن د غنې کر کوي امام بخاري سي الحوثه امامي ترمذي هي ذکر کړلي نه کدا حدیث دا مسلم بیر ترمذي او نيماجه کي همشته ايو حدیث د مسلم قدام دام چې چا په ولاړو غوسکه نه به لري بیرته او څه با تعرض راغله د حدیث په درمیان کې طریقه به صحیح بعضي علما دعوي چې کوم حدیث د جواز دي نو غدير قوی دي احاديث د منع نه نغيله ترجیح دغه امام بخاری څخه حدیثماني نه لري دیم قول چاته اکرلی چې چا حدیث ته جواز ناصیخ تی د پاره د احادیث نه هي ته د عمل د خلفای راشدین او نه صحابهونه په دې باندې چ پوراړو اوس کا کړ دریم جواب د تطبیق دے کمر واي ته نوکي من را غل په ولاله او ر تک پټ او کم چې جواز دین هغه سره سپزي ولاله امام تحويسي وي تدبيغ دا سي کوي چې من په ولاله او هر دي بسم الله وشه او جواز اور ټيم کيږي بسم الله وشه يا تدبيغ دا سره احاديث تمني لا محمول لك ونحي تنزيحي بني كراهات تنزيحي او كم حادثو كي كي ده ولاد ده سكاكتن و اغين یا تطبيق ده سي ره كم جواز ره غلره من ده او وقت كي زمزمو بي یا او بچي زيادتوی ده او یا مقام صالح ني ده پار ده كيناستو او کم کیتی مندا نوی داسې نه نون جواز خاص شو امنه عام شو او یا سي تطبیق ام تاسو کولای شئ چې دا کمر رواه ته نو کې من دا نو دام من شقتی دا سینچ په ولاړه تا به مری کوون خلی او مې کوم نه غډوډ شي خراب شي خپې تمنال سرکې نو وس دی تریکی سر اپیزت تریکی سر خلق تطبیق دری تغشی یا ترجیح یا نسخ یا تطبیق تطبیق پو جو خمسو سر وائی این ری جالن یک رو کس پا کدا بدگنی کدا سی او او مالې د الله پیغمبر چې دی سی زه ولیدم ما وکړ ها کل دخلید مشکی زین مشکی زید اخرین سوسکین مشکی زو داسي و او زلون دونه بولاله بس نمونه کوله د الله پیغمبر د سکلو دخلید مشکی زین الذ من سر اله دمانه دې رهن یو خدای دې اسینه تر مشکی زی خلک کولاو کی او ټولوب دې په خلک د اندیشې مرایې لري او بیا په جیمه کیته کولاوګی نو جامي بدلم دې کیه خلې کی او درسي کړي دنه به کی سمو زیرشه په مرایې لري ورخلي په لورس او دا و چې په کوم کې دې چې ته په دا دې باندې خلک یې دینو نزیب دښې د نزیب تبهت و عليکه نزیب چې به خبره جان جانان مظهر په باره کې راضي چې اقدم رتب نزیب والو کړم چې ولوغه با سرتور اغو د فسربې دردراتلو نو طبع نزیب د اسكونه به بس بلہ وجبنی کده چې بار بار دغه خلکو ته خلوص کی کنه بار بار اسن په کی بدبویرې مندای نه تونه نه لا پیغمبر څخه خبره او په خبره وان رکوب الجلاله او منکلان د پیغمبر د سری د جلالینا فجلالي تفسیر ابو داوود کړه التی تاکل الحضره چې ګندې خری په پاوی باندې ټوله بدبویرې شته چې دا خلونه ادم مجسمین پیغمبرونه کړل مجسمه دا هغه ساری ته وایي چې ودرې او بیا په غش سره غمړږي هرن کې په شرهیت رچی سرداږي زبح هم ممکن دي ته مسبوره هم وایي ها بله و کې دي محچور دي ستاسو باپ پت پرغ د الفاظو پرخته اختناص الاسقيام د مشکیزي د خلیه او مسکل فريقي ده نه بي السلام مدینه منکله که څنګه د خلیه مشکیزي نه ته وې چې د مشکی زنه ده د خله زنه دي سوار ایدا سي بي کې کمزنه چې نو دي سي تنځي داسي والے چې دا ووت شيږي او بس کې نه پیغمبر علیه السلام مینه کړې لته دا چې سوال وکړ خا دا یی که د نور امير علي سلام منه ولې کې شو تطبیق دا سي دې چې د غمنه چې دا دا دا هغه مشکي چې غټه جواز د جنري چوالای یي امنه دایمن را جواز کله کړ یا دا من تنذیرا او بیان د جواز تنذیهی منی سر جمع کې دی ښه